7. Детектив і батько. Ранкове світло Фобоса мерехтить в очах Ізідора. У роті огидний присмак, а в голові гуде. На мить він занурюється у волосся Піксіль, намагаючись увібрати її тепло, а потім змушує себе розплющити очі і помалу вивільняє з під дівчину руку. Оранцієсховече виглядає геть по-іншому. Стіни та решта поверхонь пропускають світло, і крізь них вдалині видно червону смугу рівнини Елада. Це як прокинутися назовні у дивному геометричному лісі. Минула ніч з знебуття безладною мішаниною образів. Ізідор інстинктивно звертається до екзопам'яті, щоб пригадати вчорашні події, але, звісно, натикається на глуху стіну. Він дивиться на обличчя піксель, поки вона спить. Її губи складені у ледь помітну усмішку, а очі сіпаються під повіками. Камінь з між її ключицями сяє на ранковому сонці, відтіняючи оливкову шкіру. Що я в біса роблю? Думає Ізідор. Вона права. Це лише гра. Деякий час він порпався у купі реквізиту у пошуках свого одягу і помилково ледь не вдягає якісь панталони. Упродовж цієї операції піксель рівно дихає і не прокидається навіть тоді, коли він навшпиньки йде геть. У денному світлі куби у сховищі нагадують заплутані нетрі, тому знайти серед них вихід вкрай непросто, навіть за наявності просторової інтуїції мешканця лабіринту. Недіявість гевелоту бентежить Ізідора, тож коли з'являється портал, він відчуває полегшення. Мабуть, це вихід. Срібна арка – ідеальна напівколо зі складним філігранним оздобленням. Зробивши глибокий вдих, юнак вступає в портал. Цього разу розрив у реальності відчувається навіть гостріше. Ще вина, мілорди? І він опиняється у величезній бальній залі, яку не можна сплутати ні з чим. Це королівський хол в Олімпійському палаці. На високих пілонах у неможливих конфігураціях пос танцюють прикрашені коштовностями рабині Гоголі. Їхні акробатичні рухи повільні та механічні. Слуга Автоматон у червоній лівреї пропонує юнакові келег, тримаючи його схожою на мандибулу кінцівкою. Ізідор помічає, що на ньому вбрання марсіанського шляхтича, живий плащ поверх темного дублету з квантматерії і меч. Усюди навколо нього люди у ще вишуканішому одязі. Вони купаються у світлю Фобуса, яке лється з величезного вікна, що виходить на схил гори Олімп. Над Корелівським холом, далеко вгорі, немов золото небо, височіє гігантський купол. Усе видається неймовірно реалістичним, тож Зідор ошелешено бере Келекстаці. Дозвольте запросити вас на танок. Висока червоношкіра жінка у венеційській масті, пишне тіло якої ледь стримує мережево ремінців і прикрас протягує йому руку. Усе, ще спантиличений Ізідор дозволяє вивести себе, на вільне місце посеред натовпу, де багаторукий гоголь грає на мідних флейтах до болю прекрасні мелодії. Вона легко, ставши навшпиньки, рухається і, як перописьменника, скоряється його руці, що затишно лежить на плавному вигині її стегна. Я хочу змусити свого чоловіка ревнувати. І шепіт має аромат екзотичного вина. І де ваш чоловік? Он він, на галереї. Ізідор переводить туди погляд, поки вони кружляють у танці. А там, звісно, стоїть сам король Марса – веселий чоловік у білому та золоті, оточений товариством шанувальників і придворних. Він повертається сказати червоношкірій жінці, що мусить покинути бал, а ж раптом усе завмирає. «Що ти робиш?» – питає Піксель. Вона дивиться на нього, схрестивши на грудях руки. На ній однотонний комбінезон з оку, і помітно, що вона остаточно прокинулася. Танцюю. Відповідає Зідор, відриваючись від червоношкірої жінки, яка виявляється статуєю. Отже, дурненький. Що це за місце? Старий домен. Його, по-моєму, колись давно змайстрував Драздор. Він такий романтик. Піксель знизує плечима. Це не зовсім моє. Вона робить жест рукою, і за нею з'являється півколо. Я збираюся приготувати тобі сніданок. Усі зоку ще сплять. Я не хотів тебе будити. Цього разу розрив відчувається як розрада, що повертає його і світ до стану нормальності. То що це було? Хотів утекти після проведеної разом ночі? Ізідор не відповідає. Сором повзає його спиною, залишаючи холодні сліди, а він ніяк не може втямити його причини. Це і щодо справи Цадика. Нарешті відповідає він. Мені треба над нею поміркувати. Я надішлю тобі кван повідомлення. Він озирається навколо. Ніяк звідси вибратися. Знаєш, каже Піксіль, треба лише захотіти. Не забудь мені заквантувати. Вона йому поцілунок рукою, але не може приховати розчарування в очах. Ще один розрив реальності, і він опиняється перед брамою колонії, блимаючи на яскравому сонці. Ізідор викликає павукеп і наказує висадити його неподалік від лабіринту. Цього разу він просить водія їхати повільно. У шлунку бурчить. Хай якісь стародавні токсичні хімікати пили старішини, марсіанські дизайнери тіл – до цього явно не готувалися. Щойно Павикеп залишає запилений квартал, і Зідор відчуває моментальне полегшення. Десь середині голови прокидається геволод, а предмети знову набувають текстури. Тепер це не тільки ефемерна геометрія, а й камінь, дерево і метал. Він снідає у маленькому прикрашеному декоративними драконами тематичному кафе, відганяючи в тому кавою та порцію китайської рисової каші. Однак почуття провини його не полишає. А тоді Ісідор помічає газету. Похилого віку джентльмен у жилеті з годинником на латунному ланцюжкові за сусіднім столиком читає вісник Ареса. Дружок цадиків відривається наповну, кричить заголовок. Тримтячим голосом він просить свій столик принести примірник, і дрон-офіціант виконує замовлення. На рухомій світлині першої шпальти зображений він, який розповідає геть усе – про шоколадну справу, про піксель. Уже тривалий час ми перебуваємо під захистом героїв у масках – могутніх чоловіків і жінок, які називають себе цадиким. А ті, хто слідкує за нашими публікаціями, знають, що у складних випадках вони самі потребують допомоги. Нашим читачам не треба нагадувати про інцидент зі зникненням міста Ск'япарелі або коханця мадмуазель Ліндрен, де ключову роль у розслідуванні відіграла донині невідома особа. Цей персонаж, якого описують не інакше як приємний юнак, співпрацював з джентльменом у декількох оказях, розплутуючи таємниці, що збивали з пантелику навіть садика. Нарешті вісник може розкрити особистість цього неоспіваного героя. Це ніхто інший, як Ізідор Ботреле, десятирічний студент-архітектор. Мсьє Ботреле вчора ввечері дав вашому покірному слузі, кореспондентові газети, неочікуване відверте інтерв'ю під час вишуканого святкування в запиленому кварталі. Молодого детектива запросила юна леді, з якою він уже деякий час перебуває в романтичних стосунках. Є інші фотографії. Чорно-білі кадри з вечірки, де він блідий, з роззявленим ротом, скуйовдженим волоссям та очманілими очима. Усвідомлення факту, що тепер люди, з якими він не ділився, геволотом, знають, хто він такий і чим займався, змушує Ізідура почувати себе брудним. Добродій за сусіднім столиком кидає на нього неприязний погляд. Юнак митушливо платить за сніданок, загортається у приватність і вирушає додому. Ізідор орендує квартиру в старій башті на краю лабіринту на пару з іншою студенткою – Лін. Двоповерхове приміщення складається з п'яти кімнат, безсостоєнно обставлених меблями з ефемерматерії та обклеєних облупленими шпалерами, які змінюють візерунки відповідно до настрою. Коли він заходить, по них пробігає хвиля і з'являється ешерівський малюнок переплетених чорнобілих птахів. Ізідор приймає душ і готує каву. З великого вікна кухні, приміщення з високою стелею, фабрикатором і хитким столом, відкривається вид на дахи лабіринту та вузькі проходи між будинками. Деякий час він сидить біля вікна, намагаючись зібрати докупи свої думки, лін десь поряд. По всьому столу знов розкидані її аніматронні фігурки. Але, принаймні, їй самій вистачає такту прикриватися геволотом. Його підсвідомість проштрикують схожі на головний біль численні співспогади про статтю у вісникові, яку хочеться навіки забути. Одне тішить. Не залишилося жодних екзоспогадів про розмову з репортером, які б можна було викликати і тицяти в них, як у розхитаний зуб. Дрібка милосердя. А ще секрет садика. Про це не думати важче. Надходить геволот запит від лін. Ізідор неохоче приймає його, дозволивши сусідці себе побачити. Із, звертається вона. Лін вивчає традиційну анімацію і приїхала з маленького містечка, розташованого в долинах на неді. На її круглому обличчі вираз занепокоєння, а на волоссі плями фарби. Що? Я читала газету. Не знала, що ти причетний до усіх цих справ. У Ск'япарелі жив мій двоюрідний брат. Ізідор не відповідає, а дивиться на вирази її обличчя і розмірковує, чи варто питати, що він означає. Але, схоже, в цьому немає сенсу. Правда, я й гадки не мала. Мені шкода, що ти потрапив у новини. Вона сідає за стіл і не хиляється до нього. З тобою все гаразд? Нормально, відповідає він. Мені треба займатися. Що ж гаразд? Дай мені знати, якщо захочеш піти кудись випити. Навряд чи. Окей. Вона бере зі стола щось загорнуте у тканину. Знаєш, вчора я згадувала про тебе і вирішила зробити ось це. Лін подає йому згорток. Ти постійно один, і я подумала, що тобі не завадить компанія. Юнак повільно розгортає пакунок. У ньому дивний завбільшки з кулак мультяшний пуголовок зеленого кольору з великими очима і тентаклями. Істота починає допитливо ворушитися в його руці. Вона має вищаний запах. У карикатурних білих очах замість зіниць дві чорні цятки. Я відшукала стару інструкцію зі створення хімічного бота і ставила йому Синбіотичний мозок. Можеш дати йому ім'я. І скажи, якщо таки захочеш хильнути. Дякую, каже він. Я це дуже ціную, правда. Ось на що мені тепер слід розраховувати. На жалість. Удавано вдячність. Не перепрацьовуй. Ілін зникає за стіною Гевулоту. У своїй кімнаті Ізідор залишає істоту на підлозі і намагається думати про вплив філософії містобудування Хіян-Каньйона на архітектуру королівства. В оточенні знайомих речей, старих батькових скульптур, книжок і принтера ефемер матерії зосередитися набагато легше. Підлога та стіл захаращені тривимірними ескізами вигаданих і реальних споруд, найдими височіє масштабна модель храму Ареса. За ним ховається зелене створіння. Розумне рішення малий. Назовні великий і злий сіт. Багато його однокурсників вважають, що навчання фруструє. Хай би якою довершеною була як вона вживлює тільки короткострокові спогади. А поглиблене вивчення, як і раніше, вимагає приблизно 10 тисяч годин для опанування предмета. Ізідор не проти. У вдалий день він може годинами занурюватися в чистоту форм, опрацьовувати моделі будинків з ефмер матерії, відчувати кожну деталь під кінчиками пальців. Він завантажує текст про секту Тендай і палац Дайдарі та починає читати в очікуванні, коли зникне навколишній світ. Як справи, Любий? Він здригається від квантповідомлення «Піксель». До нього прикріплений ейфорійний сплеск радості. У мене чудові новини. Ти всіх зачарував, і вони хочуть знову побачити тебе. Я тут поговорила з матір'ю, і мені здається, у тебе просто паранойя. Ізідор зриває спальсня перстень заплутаності та жбурляє його геть. Він рикошетить між моделями марсіанських споруд. Зелений монстр кидається на втікача і ховається під ліжком. Юнак штурляє ногою собор, і той розсипається інертною ефемер -матерією. У повітрі здіймається білий порох. Він продовжує руйнувати моделі, допоки підлога вкривається пилом і уламками. Якийсь час він сидить серед руїн і намагається зміркувати, як знову все зібрати. Але його думки б плутаються, і здається, що не знайти і двох деталей, які б пасували одна до одної. Наступного дня у Сол Мартіос Ізідор за традицією навідує батька в країні мертвих. Біль в очах дошкуляє йому після безсонної ночі. Він мовчки спускається довгими звистими сходами перевернутої вежі разом з іншими поминальниками. Вежа звисає ще рева міста, мов кришталевий сосок. Упродовж спуску видно тінь у блієта і чути повільні ритмічні кроки його ніг. Над ними зміщуються і з'єднуються платформи міста мірою того, як воно оптимізує розподіл навантаження з кожним поступальним рухом. Марсіанське пило все це підфарбує помаранчевим відтінком, а світло Фобоса колишнього супутника планети, перетвореного на зірку мікроскопічною сингулярністю, надає картині дивної, позачасової подоби сутінків. Цього ранку поминальників небагато. Ізідор крокує позаду чорношкірого чоловіка, який горбиться під вагою скафандра. Час від часу вони проходять платформи, де чергують безмовні воскресителі в масках. Рухи смирених далеко внизу приховані хмарою пилу, отім бар'єри проти фобоїв можна розглядіти. Ці вали тягнуться аж до горизонту і визначають запланований маршрут міста. Вони оберігають слід нового життя позаду міста, немовби намальовані пензлем симбіотичні поля та машини для тераформування. Як його брати і сестри, місто намагається наново озеленити Марс, але, як завжди, цьому заважають фобої. У нижній частині вежі на них чекають ліфти, воскресителі видають світлячки провідників та суворі настанови повернутися до опівдня. Один із них допомагає Ізідору вдягнути скафандр місцевої збірки, виготовлений з програмованих матеріалів. Його дизайнери, вочевидь, перестаралися з латунними та шкіряними деталями, і він нагадує старовинний водолазний костюм. Рукавиці незручні, і в них важко тримати букет квітів, що їх юнак взяв із собою. Через шлюз процесія заходить до ліфта, простої платформи, підвішеної за нанотроси, і спускається крізь помаранчеву імлу, гойдаючись від рухів міста. Незабаром вони опиняються на поверхні. Повільні фігури в шоломах-дзвонах, які слідують за своїми світлячками. Грандіозна маса облієта нависає, як друге кремезне небо, з тріщинами і швами у місцях, де стикуються платформи. Вони повільно рухаються і зміщуються наче годинниковий механізм. З цього ракурсу ноги міста, ліс багатошарнірних валів, здаються занадто кволими, щоб його утримувати. Від нав'язливої думки про падаюче небо ідиро стає некомфортно і за деякий час він вирішує зосередити погляд на світлячкові. Пісок під ногами юнака щільно утрамбований ногами, гусеницями та іншими засобами пересування смиренних. Вони тут повсюди. Крихітні розбігаються перед нему різнобіч, ніби той зідор, як величезне місто, перетинає їхній ландшафт. Більше за людей смиренні тераформери пересуваються стадами, працюючи над водоростями та реголітом. Відходи з смиренного атланта здригається земля. Це вища захмарочос гусінь шістьма кінцівками, яка коригує баланс ніг міста та забезпечує надійність ґрунту, коли вони завершають свою дугу. Вдалині на рейках Ізідор бачить смиренного фабрику, навколо якого рояться смиренні літуни. Це завод з виробництва повітря, який сам дещо нагадує маленьке місто. Однак світлячок не дає Ізідорові затриматися і швидко веде юнака туди, де його батько допомагає будувати антифобойні бар'єри. Батько сягає 10 метрів за вишки і має видовжене комахоподібне тіло. Він зі скреготом гризається в марсіанський реголіт, проганяє подрібнену породу через систему хімічної обробки, змішує її із симбіотичними бактеріями та перетворює на будівельний матеріал для стіни. Потік матеріалу струменіє з комашиного дзьоба, а десятки прутких веретеноподібних кінцівок його формують та вкладають шар за шаром. Батьків панцер має металевий відтінок, але у помаранчевому світлі здається і ржавим. На ньому є вищербина, з якої стирчить обрубок кінцівки, пам'ять про нещодавну битву з фобоями. Він працює пліч о із сотнями інших смиренних. Деякі з них навіть залазять один на одного, роблячи бар'єр усе вищим. Але секція, де працює батько, відрізняється від інших. Це барельєв, що складається з облич та інших форм. Більшість з них майже одразу знищує смиренний механік, який встановлює зброю на стіну, але, здається, батькові на це абсолютно байдуже. Тату – гукає Зідор. Смирений зупиняє роботу і повільно розвертається. Його металевий панцир, охолоджуючись, клацеє і стогне. Ізідора охоплює звичний страх – усвідомлення того, що колись йому доведеться опинитися в такому тілі. Батько височіє над ним серед помаранчевого пилу, наче дерево з лезами. Механізми його кінцівок потроху сповільнюють обертання. «Я приніс тобі квіти», – каже Ізідор. Він обережно кладе на землю букет батькових улюблених, високих аргрійських лілей. Смирений, неймовірно, лагідним рухом піднімає квіти, на якусь мить знову обертаються його леза і танцюють павучі кінцівки. Він кладе перед ізидором зроблено з темного матеріалу стіни крихітну статуетку, усміхнений чоловічок у вдячному поклоні. Будь ласка, відповідає Зідор. Деякий час вони стоять мовчки. Юнак дивиться на крихкий барельєф, на обличчя та пейзажі, що викорбував його батько. Серед них є дерево, з любови витисане з каменю, на гілках якого сидять сови з великими очима. Можливо, Елоді мала рацію, думає він. Це несправедливо. Я маю в дечому зізнатися. Починає Зідор. Провина налягає на його спину, плечі і живіт. Мокра і важка, як морський поліп. В її обіймах важко говорити. Я не робив дурниць. Мав розмову з журналістом. І був на підпитку. Він відчуває слабкість і сідає на пісок, тримаючи в руках батькову статуетку. Цьому немає виправдання. Вибач мені. Я вже маю через це неприємності і в тебе теж можуть бути. Цього разу дві статуетки більше тримай руку на спині меншої. Я знаю, що ти мені довіряєш, каже Ізідор. Просто хотів тобі розповісти. Він піднімається і дивиться на барельєф Пруткі коні, абстрактні фігури, обличчя, шляхти чи смиренні. Скафандр трохи пропускає пороховий запах свіжообробленого каменю. Репортер спитав, чому я завжди пориваюся вирішувати проблеми. Я відповів якось по-дурному. Ізідор робить паузу. Ти пам'ятаєш, який вона мала вигляд. Вона залишала тобі цей спогад. Смирений нагромадження кутастого металу випростується. Він пробігає формувальними кінцівками поряду неувиразнених жіночих облич, кожна з яких невловимо відрізняється від інших, наче спроба віднайти щось утрачене. Ізідор пам'ятає день, коли він не зміг пригадати обличчя своєї матері після того, як закрився її геволод. Він ратом усвідомив її відсутність. До того завжди було відчуття безпеки. Хтось завжди знав, де він і про що думає. Смиренній робить ще одну статуетку на піскові. Жінку без обличчя, яка тримає над двома чоловіками парасольку. Я знаю, ти думаєш, що вона хотіла нас захистити. Я в це не вірю. Він топче статуетку, і вона розсипається на порох. Ізідора моментально охоплює почуття провини. Я не хотів, мені шкода. Юнак переводить погляд на бар'єр, на нескінчену батькову творчість. Її постійно нищать, а він раз по раз усе відновлює. А єдині глядачі – фобої. Раптом він відчуває себе дурним. Давай більше не будемо про неї. Смирений розгодується, як дерево від вітру. Він робить ще одну пару статуеток зі знайомими рисами. Фігурки тримаються за руки. У Піксель все добре, каже Ізідор. «Я… Я не знаю, що зараз між нами. Але коли розберемося, ми ще раз прийдемо до тебе удвох. Він знову сідає і притуляється спиною до стіни. Краще розкажи, що тут у тебе нового. Повернувшись до міста, під яскраве денне світло, Ізідор почувається значно легше. І не тільки тому, що скинув вагу громісткого скафандра. Із собою він прихопив першу статуетку, і вона заспокійливо відтягує кишеню. Юнак балує себе обідом у модному італо-китайському закладі на невідступному проспекті. Вісник Кареса все ще смакує історію детектива, проте цього разу Ізідор зосереджується на стравах. Не переймайтеся мсє, бо треле, лунає незнайомий голос. Будь-який піар йде на користь. Ізідор вражено піднімає очі. На протилежному боці стола сидить висока жінка. А його геволот навіть не пікнув. У неї молоде дизайнерське тіло і підкреслене нестандартне вродливе обличчя. Коротка зачіска, добірний ніс, повняві губи та дугоподібні брови. На ній білий сантійський жакет поверх дорогої репліки революційного однострою, теж білого. Два крихітні камінчики грайливо виблискують у мочках її вух. Вона кладе тонкі руки на газету, її пальці вигинаються, мов котяча спинка. Як вам почуття слави, мсієботреле. Даруйте, не мав приємності бути знайомим. Юнак робить запит геволоту, щоб принаймні дізнатися її ім'я. Він навіть не певен, чи вона його знає або чи в змозі побачити лице. Поки що все скидається на те, ніби навколо неї суцільна стіна приватності, таке собі одностороннє дзеркало. Жінка заперечливо махає рукою. Це не світський раут, мсьє Ботреле. Просто дайте відповідь. Він дивиться на її руки, що прикривають чорно-біле фото. Між пальцями проглядають його власні п'яні очі, зафіксовані камерою репортера. Чому вас це цікавить? Як щодо того, аби розплутати справу, яка принесе вам справжню славу? В її усмішці є щось дитяче. Мій наймач деякий час постерігає за вами. Він не помильно розпізнає таланти. і Ізідороже достатньо прийшов до тями, щоб почати розмірковувати і користуватися екзопам'яттю. Їй явно комфортно у цьому тілі, а це означає, що вона доволі давно у статусі шляхтянки. Так давно, що може дозволити собі здаватися настільки молодою. У неї ледь помітний акцент стаціонарного міста, який вона ретельно приховує. Або, може, приховує саме настільки, щоб він його помітив то ви така. Жінка складає газету навпіл. Дізнайтеся, якщо приймете нашу пропозицію. Вона передає йому газету разом із крихітним співспогадом. Приємного дня, Мсьє Ботреле. Вона повільно піднімається, обдаровує його таємною усмішкою та розчиняється в натовпі, увімкнувши розмиття геволоту. Ізідор відкриває спогад, і щось на кінчику язика проникає у свідомість. Місце, час, а також ім'я. Жан Лефламбер. Інтерлюдія воля удертися до синагоги була ідеєю Ісаака. Але, звісно, саме Поль заводить їх усередину білого, схожого на мушлю будинку, нашептавши щось його геволоту, який відчиняє їм двері під високою аркою зажурною ліпниною. Після вас, рабине, каже Поль, ледве спіткнувшись, відвішуючи надміру низький уклін. Його обличчя палає. Ні, ні, тільки після вас, наполягає Ісаак, ай до біса. Ідемо разом. Він обіймає юнака, і вони плечо-плеч заходять у дім молитви. Вони поятять уже 14 годин. Ісоакові завжди більше подобається грубе гудіння алкоголю в голові, ніж витончення ефекту від наркотиків. Дедалі менша твереза частина його свідомості починає сприймати сп'яніння радше як мем, ніж факт фізичної реальності. Як тисячолітню культуру інтоксикації або ж поклоніння вакху, вмонтоване в його облієцьке тіло. У будь-якому разі важливо те, що світ довкола них має тепер дивну викрилену логіку, і серце у грудях калатає так сильно, що хочеться видертися на протифобойний бар'єр і прокричати виклик усім темним потворам марсіанської пустелі, або кинути виклик самому Господу Богу, що й було його початковою задумкою. Проте, як завжди, тихий прихисток синагоги змушує його відчути свою нікчемність. Негасимий світильник, яскрава кванточкова сфера, Горить над дверима ковчега. Його сяйво змішується з першими променями світанку, що проникає крізь блакитно-золоті візерунки високих вітражів. Ісак гепається на сидіння обличчям до Читацького помосту, дістає з кишені піджака металеву флягу і струшує її. Вона наполовину порожня. «Ну ось ми й на місці», – звертається він до поля. «Каже, що маєш на думці, бо інакше ми втратили багато доброї випивки ні на що». «Гаразд». Але спочатку скажи, навіщо потрібна релігія? – питає Поль. Ісак сміється. А навіщо алкоголь? Бо спробувавши раз, потім важко відмовитися. Він відкриває флягу і робить ковток. Горілка опікає йому язик. Крім того, що віра переможців, друже, тисяча добровільних, абсолютно ірраціональних правил, які просто треба прийняти. Це тобі не дитячий белькіт про спасіння тільки вірою. Спробуй колись сам. Дякую, але ні. Поль підходить до дверей ковчега і на його обличчі з'являється дивний вираз мелодійний звук порушення закону, бурмоче він. Ісаку, ти знаєш, чому ми дружимо? Тому що я ненавиджу тебе трохи менше за тих ідіотів, яких це паскудне місто носить на спині, тому що в тебе немає нічого, що мені потрібно. Ісак дивиться на поля. У світлі вітражів, і крізь горільчаний туман той здається дуже юним. Він пам'ятає, як вони зустрілися. Суперечка в барі для прибульців яка вийшла з-під контролю. Притлумлена раніше злість Ісаака вирвалася з нього, як напад кашлю, і переросла в бійку, в якій він не без задоволення помітив, що інак не ховається за геволотом. Ісаак на мить змовкає. «То зволь не погодитися», – каже Рабін, піднімаючи флягу. «Спробуй її відібрати». Він довго і голосно ригоче. «А серйозно, що тебе гнітить? Я знаю, до чого приводять ці марафони інтоксикації. Тільки не кажи, що це знову через ту дівчину». Скидається на те, відповідає Поль, що я скою велику дурницю. На інше я й не розраховував, каже Ісаак. Хочеш, щоб я тебе покарав? Щоб Господь тебе покарав? Залюбки допоможу. А ну йди сюди, зараз отримаєш нагоріхи. Він намагається підвестися, але ноги його не слухаються. Слухай сюди, то й гівнюче. Єдиною причиною не розбити тобі пику під час нашої першої зустрічі було те, що я побачив у тебе одержимість. Не знаю, що тобою оволоділо, але ти від цього не втечеш. Для мене це меми, москові хробаки, релігія, поезія, кабала, революції, філософія Федорова, випивка. Для тебе щось геть інше. Ісаак шукає флягу в кишені куртки, але руки здаються незграбними і великими, як у рукавицях. Але хай би чим була ця адикція, через неї ти можеш втратити насправді важливі речі. Тому позбудься її, не повторюй моїх помилок, виріжи її з себе. Не можу, відповідає Полі. Чому? питає Ісаак. Боляче буде лише раз. Поль заплющив очі. Є в мене одна риса, яку я випликав. Вона сильніша за мене. Вона виросла разом зі мною. Я думав, що зможу їй позбутися, але не спромігся. Щоразу, разу, як я його бажаю, вона змушує мене це взяти. І я беру. Це так просто. Особливо тут. Ісак сміється. «Не вдаватиму, що зрозумів, бодай, щось», – каже він. «Це якийсь позамарсіанський нісеніт не Ну там втілене пізнання». Множинні розуми й тіла, інше лайно. Та як на мене ти схожий на плаксивого хлопчиська, який має забагато іграшок. Позбудься їх. Якщо не можеш знищити, заховай десь, звідки буде дуже важко їх шукати. Ще на землі мене так відучили гристи нігті». Ісаак відхиляється на спинку і помічає, що повільно сповзає з дерев'яної лавки. Він дивиться на вирізбленого лева на стелі. «Будь чоловіком, – каже він, – будь чимось більшим за ці іграшки». Ми завжди більше за речі, які створюємо, позбуться їх, зроби щось нове у житті, власним розумом і руками. Поль сідає поруч і втуплюється у двері ковчега, потім дістає з кишені ісаака металеву флягу і ковтає з неї. А тобі самому ця порада допомогла? Ісаак дає йому ляпаса. Неочікувано для самого себе він не хибить. Поль випускає флягу, хапається за почервонілі вухо та щоку і витріщається на рабина. Фляга падає на підлогу і з неї вихлюпується залишки трунку. «Дивись, до чого ти мене довів?» – бурчить Ісаак.